Карнел Вулріч. Однієї ночі достатньо. Розділ тринадцятий. Свідомість повільно поверталась. Я, як і завжди, коли приходиш до себе після глибокого сну, я не відразу зрозумів, де перебуваю. З певністю знав лише, що то був новий день. З загратованого вікна лилося, денне світло. А отже ніч, довга ніч гавани, нарешті скінчилась». Скінчилася довга, жахлива ніч, яка, здавалося, ніколи не припиниться. Вона почалася з того моменту, як ми в'їхали до міста. Ми були щасливі та готові до нового життя. І що ж сталося? Я залишився один. Я лежав на якомусь ліжку, одягнений, як і раніше, в костюм моряка. Але хтось накинув на мене стару ковдру залишивши неприкритими ноги. Я підвівся на лікті, і на мить усе довкола стало настійким. Потім рівновага повернулась. Озирнувся вікно забрано залізними гратами. Але тут, у Гавані, це нічого не означало. Тут у кожному будинку всі вікна на першому поверсі захищені гратами. Такий є звичай в країні. Що ще могло допомогти визначити, де я? Це не камера, судячи з обстановки. Може, вартове приміщення? На стіні висів навіть календар – подарунок місцевого пивного заводу. Щоправда, ніхто не відривав листочків із лютого. Для точності з лютого 1934 року. Просто перед моїм ліжком були двері. Допоки переводив погляд, вони відчинились, і в кімнату зазирнув поліцейський. Я зазначив, що він відчинив двері, просто натиснувши на ручку, не користуючись ключем. «Еста диспіто інспето», – почув, як він сказав. Голова відразу зникла, і двері зачинились. Я навіть не встиг відкрити рота, але був певен, що це поліцейський. Отже, банді китайця не вдалося мене вбити. І я знову в руках у поліцейських. Повернувся до точки відправлення. Минуло кілька хвилин, і двері знову відчинились. Той самий поліцейський притримав їх, щоб дати комусь пройти. І ось з'явився Коста з пачкою паперів у руці. Він різко зупинився і обернувся, щось сказав. На мить я побачив за дверима постать, яку тягли двоє поліцейських. На людині був морський кашкет. Потім двері зачинились. Акоста грюкнув рукою по першці паперів. «Порфін!» – весело вигукнув детектив. «Я не розумів, до кого він звертається, до мене чи до паперів». «Ну, як справи? Колишній підозрюваний», – промовив Акоста, посміхаючись. «Я нічого не зрозумів, але про всяк випадок підморнув». «Я сказав колишній, бо ви вже не підозрюваний». «Ви хочете сказати, що я вільний?» Він усміхнувся. «А хіба цю ніч ви провели у в'язниці?» запитав він жартівливим тоном. Я відповів йому стогоном легким, але виразним. «Все знаю», – охоче додав Акоста. «Ми знайшли вас у гардеробі, лежачим нить, розбитим обличчям. Витягли вас через верх, тому що якби захотіли підняти меблі, нам би знадобився кран. Прийшла варта з чашкою гарячої кави. Я пив, кава текла по підборіді, але все ж таки вдалося зробити гарний ковток. І я відчув себе краще. Кава – це чудові ліки, щоб вивезти із загальмованого стану. Потім мені дали цигарку. А Коста мав чудовий вигляд. Сяючий. Здавалося, що весь навколишній світ для нього є дивовижним, Принаймні, та частина, яка знаходилась на боці закону. Думаю, будь-який поліцейський буде у гарному настрої після того, як йому вдасться розкрити серйозний злочин. «Ви, в певному розумінні, врятували свою шкуру», – вигукнув він. Мій патруль, оглянувши ресторанчик і магазин, вийшов на двір. Вони доповіли, що нічого підозрілого не виявили. «Ми б без питань повернулись до дільниці» якби підлеглі не схитрили і не заманили мене до кремниці китайця. Вони хотіли впевнитись, що все зробили правильно. І ось тут, оцей час, коли я перебував у коридорчику і розмовляв, бум! Я подумав, що хата падає. Зі стелі мені на голову і спину звалилась штукатурка. Тоді я дав команду, і ми все перекрили. Ми не залишилися внизу, а пішли нагору. Він повільно похитав головою. «Іти туди було варто. Ми знайшли кублу наркоманів. Ми мали підозру щодо діяльності, яка розгорнулася у цьому кварталі. Але ніяк не могли напасти на слід. Ну, а цього разу ми виявили багато сирого опіуму, ще в шухлядах, готових до відправки. І нарешті знайшли вас і вашого сусіда по гардеробу. Там, звичайно, щонилась метушня». Злочинці втратили голову та витягли пістолети. Тому ми мусили, як це правильно сказати, потягнути їх на буксирі. Кого взяли? О, взяли всіх. І комусь із них не пощастило. Як бачите, ми зайшли з двох сторін, тому вони не мали шляху до відходу. Тепер їм, мабуть, немає куди йти. Про бурмотів я обережна. «О, за це можете бути спокійні, до того ж вони придбали лише вхідний квиток». Існував ще негатив, який би мене врятував, якби вдалося знайти його, коли я шукав. «Безперечно, це є доказ номер один». «Але ж він, він згорів на моїх очах». О, то був негатив, але компас встиг надрукувати фотографію до того, як вони увірвались до його будинку». Він сушив її у своєму звичному місті, тому злочинці не знайшли її. У Кампаса сушарка під матрасом. Він не має обладнання, як у хорошого професіонала. Ось так вони взяли негатив, але залишили фотографію. Кампас уже бачив, що зафіксовано на ній, і розповів нам відразу ж, як тільки отямився. «А як він зараз, він отямився?» – запитав я. Він у лікарні. Звичайно, злочинці його сильно побили, але я сподіваюся побачити його у здоров'ї. У тому сенсі, що фотограф зможе виступити як свідок на процесі проти вашого ворога, який скоїв вбивство. Ми не маємо сумнівів, що суд відбудеться. Фактів достатньо. Напад і викрадення кампаса, напад на вас, фото та визнання самого Паульсена, яке я маю. Пауль Сен, він зізнався? Звичайно, він недовго мовчав, а коста засміявся. Капітан повністю розкритий, розумієте? Він мені показав рукою на аркуш паперів, з'єднаних скрепкою. Він диктував нам увесь ранок, ось копія. Чи бачите, коли ви вийшли з антикварної крамниці, чин показав вас Пауль Сену? І той корився, зовсім не замислюючись, хто буде жертвою, адже він нас раніше і не бачив. Хіба це для нього має якесь значення? Лише черговий, позаплановий клієнт. Чин показав йому ножа. Це той, про який він думає, що купив. Має в кишені квитанцію. Але я замінив ножа в останній момент, коли загортав його в папір. Потім, за зізнанням Паульсента, Чин сказав, «Ідіть за ним і вбийте жінку, але спочатку позбавте його іншого ножа». Нарешті він дав йому трохи зеленого паперу та гумки, того самого матеріалу, який використовував, коли завертав вам ніж. Тоді Паульсенту не було потрібно розертати той ніж, який він витяг у мене у юрбі. Ні, звичайно. Паульсен кинув на землю папір, принесений із собою і тим самим навів підозру на вас. І це йому цілком вдалося. «Паульсент витяг у вас ножа ще до того, як ви дістались до бару. Ви пройшли поруч із ним, коли пробирались крізь натоп, ведучи за собою даму. Навіть мимоволі допомогли злочинцеві полегшити завдання, ідучи з розтемнутим піджаком. Своїм тілом він натиснув на вас – Пола Піджака розкрилась, а ніж, як ви вже знаєте, мав довгу ручку, і він висунув її із внутрішньої кишені. Отже, можна сказати, що ви самі віддали йому цей ніж. Потім Паульсен слідкував за вами, допоки ви не сіли біля бару. Зарізав вашу даму ножем, який дав вам чин, кинув папір та гумки на підлогу та втік. Вони думали, що й справді, все передбачили ці сволочі. Так, але фотограф сплутав їхні плани. «Отже, вбивцю ви взяли. Пауль Сент від Чина отримав наказ вбити». Так, він сам у цьому зізнався. «Так, з цим все зрозуміло. Тепер ходімо далі. Точніше повернемось на початок». «Від кого отримав наказ Чин?» – запитав я. «На цьому наш допит закінчується. Я сів на ліжко і відставив чашку з кавою. «Що ви хочете сказати цим? Ваш допит закінчується. Ви хочете покарати руку, яка завдала удару, і залишити безкарною руку, яка послала на злочин?» А Коста зназав плечима. «Ми не маємо можливості докопатись до істини. Ми не можемо довести, що була людина, якій ця рука корилась». «Слухайте», – сказав я, – «не говоріть зі мною загадками, поясніть ситуацію простими словами». «Тіочин мертвий», – відповів детектив. «Він помер кілька годин тому, перебуваючи непритомний з того моменту, як ми виявили притон». Але ж якого біса ви стріляли? Невже цей тостун уплутався з вами в бійку? І ви не змогли знешкодити китайця?» – виюкнув я. «Це не мої люди його вбили». Втім, китаєць не чинив опору. Він зрозумів, що все скінчено, і йому нічого не залишається, окрім як сидіти й чекати. Коли ми увірвались в кімнату, де він знаходився, то виявили, що сидить у китайському одязі із чашкою чаю. Поруч сиділа племінниця, схиливши голову йому на коліна. Але я відразу все зрозумів. «Та й чи до чого це все було?» Ми остерігалися, якби хто не пустив пістолет в хід і, звичайно ж, не подумали про чай. Дівчина померла першою. Чин помер через кілька хвилин. Очевидно, там була потрійна доза. Не допомогло б навіть промивання шлунку. Раніше смерть Чина не викликала б у мене жодного жилю. Але зараз я навпаки був дуже засмучений. Хотів оживити товстуна. неначе ненависть до нього відчував. «А любов?» «Ну, і на чому ви зупинились?» – запитав. «Як далі піде розслідування?» Ланцюг обірвався, зізнався Коста. «У нас у руках людина, яка скоїла злочин. Її судитимуть за навмисне вбивство. Але далі Паульсена ми не можемо йти. Відсутня ланка ланцюга, посередник мертвий. Чи не міг би нам розповісти, від імені кого він діяв?» Від імені Романа вигнув я, стукуючи кулаком у груди. Я у цьому впевнений, як впевнений у тому, що я зараз тут. І ви знаєте, наказ надійшов від нього. Він – убивця. Це лише ваша думка, але не доказ. До речі, я також дотримуюсь вашої думки щодо цього припущення. Але я не можу отримати ордер на арешт? Грунтуючись на гіпотезі. Перш ніж діяти проти когось, я маю мати на руках докази, а не здогадки. Це лише версія, яка підкріплена нічим. Я опустився на ліжко, втупився в підлогу, ніби там було роз'яснення, але написане невидимим чернилом. Але Чин не знав нас до вчорашнього дня і вперше побачив приблизно, за півгодини до того, як стався злочин. «Який мотив? Його дій?» «Що з цього приводу каже ваш здоровий глузд?» «Ви також маєте рацію, хоча і це неможливо довести, бо чин мертвий, а ваші міркування можна повернути у зворотній бік». Паульсен ніколи не бачив Романа, навіть не чув його імені. «І ми знаємо, що це правда». Він зізнався в усьому, Йому не було жодного сенсу приховувати цей факт. Але ж він водив туди транспорт із вантажем. І вантаж треба було передати комусь у Майамі. Не залишав же він його кинутим на узбережжі, зауважив я. За товаром приїжджала щоразу одна й та сама людина на вантажівці. Імені свого він не називав. Квитанцію підписував ініціалами. Безперечно, це не Роман. Ініціалів було достатньо. Чин знав його підпис, а Паульсена у цю справу не посвячували. Паульсен працював на Чина, а не на когось у Майамі. Якщо існує доріжка, яка веде до Романа, то знайти її зараз неможливо. Чин наказав убити людину, але Чин помер, не сказавши нічого. «Ви знаєте, єдиний свідок зник назавжди». «А якби, скажімо, Роман перебував тут, у Гавані, ви змогли б звинуватити його в організації убивства? Чи могли б порушити проти нього судову справу?» «Ні. На якій підставі?» Я повільно підвівся, даючи зрозуміти, що наша розмова закінчена. Щиро кажучи, все інше тепер мене не цікавило». «Дуже шкода», – промовив я з неуважним виглядом. «Дуже шкода». Потім засунув руки в кишені і несподівано глянув акості в обличчя. «Яким зараз є моє становище? Я знаходжусь тут як свідок чи в іншій якості?» Я помітив, що детективу знадобився час, перш ніж відповісти. «Відповідно до закону ви маєте бути затримані». Сказав він із запинкою «Ідеться процес за звинуваченням у вбивстві І вам необхідно бути присутнім на ньому як свідок» Потім Акоста пройшовся рукою по лобі і додав «Але ми подивимось на це крізь пальці І звільнимо вас за умов, що під час суду ви будете перебувати тут» «Я буду в Гавані на початку процесу», запевнив його він продовжував дивитись на мене, допоки я йшов до дверей. Взявся за ручку. Куди ви зараз прямуєте? Для різноманітності я хочу відвідати одного пса із приводу однієї дами. Відповів я. Розділ 14. І ось я знову іду курною дорогою, що веде до Ермоса Драйв. Як того самого дня, коли знайшов гаманець, і отримав місце шофера. Тільки тоді йшов у невідомості, а сьогодні я знаю, що на мене чекає. Тоді йшов на зустріч коханів, зараз йшов до смерті. То був день, зараз ніч. І це начебто підкреслювало різницю цілий. Мені не треба було бігти, для мене неважливо, скільки часу займе дорога. Хотів прибути до місця якнайпізніше. Я йшов під зірками рівним кроком. Час від часу налітав морський бриз, пронизував наскрізь. І знову і знову наставав затишок. Іноді поряд пролітав автомобіль. Освітлював мене фарами і, як хвіст комети, повільно зникав в далині. Я крокував і крокував, знаючи, що колись дістанусь. Двоє повинні померти. Вважається, що в такій ситуації людина має якісь особливі відчуття. Але це неправда. Я нічого не відчував. У мене не було більше ненависті. Я став байдужим. Можливо, не заслуговує на похвалу готовність без жалю вбити людину. Але, безумовно, подібна холодність полегшує виконання завдання, яке перед собою поставив. Ви як машина – яка одного разу запущена, більше не зупиняється. Високо в небі несміливо блимали між собою зірки, ніби вже знали, що я задумав. І їх це зовсім не хвилювало. Вони вже стільки разів спостерігали таке, що моя історія була для них стара як світ. Точно не знаю, але напевно було близько третьої години ночі, коли я дістався до вулички Ермоз Драйв. Я повернув з автостради і попрямував до віли. Ворота були зачинені, але це мене не зупинило. Я знав, де найлегше можна подолати угорожу. Я пройшов уздовж паркану, допоки не помітив зручне місце і з боку пляжу. Зараз був відлив і я спокійно дійшов. Але навіть якби був приплив, я перебрався б туди в плав. Ті, хто живе у владі страху, добре засвоїли одну річ. Можна тримати на відстані людину, але не можна віддалити смерть. Я переліз через паркан і попрямував піском, наближаючись до віли з боку фасаду, що виходив на океан. Двері, біля яких я зазвичай чекав автомобілі, знаходились із стильного боку, і ним користувались тільки господарі. Тепер я був біля віли, двоє людей уже мертві, хоча вони цього ще не знали. Маленькі купальні кабінки, чорні на білому тлі піску, здавались будинками для вартових. Почулось низьке і глухе бурчання. Хтось виліз із кабінки і кинувся до мене. У будинку був собака, собака Джоба. Вони думали, що тварини достатньо для захисту, окрім град і стін. І в нормальних умовах, справді, цього достатньо, бо тварина вкусила б будь-кого, вночі незаконно перебував за огорожею. Я різко зупинився, щоб подивитись, як поведеться собака. І вона теж в останній момент загальмувала і зарилася лапами в пісок прямо біля моїх ніг. Собака ніколи не забуває того, хто одного разу став його другом. У цьому велика різниця між собакою та людиною. «Привіт, Вольфе!» – сказав я тихо і погладив пса по голові. Але тепер, щоб висловити радість зустрічі зі мною, Вольф продовжував стояти біля моїх ніг, заважаючи прийти. «Ну, гаразд, повертайся в будку, порадив я. Ця справа тебе не стосується. У будинку світло не горіло, ключа від дверей у мене не було, тому доведеться подумати, як потрапити всередину. «Ні, Джоба не можна вплутувати сюди». Я не мав на нього образ. Увесь час, допоки я тут жив, я завжди їв у його компанії, за одним столом. Обійшовши будинок, підійшов до місця, де були вікна Романа. Кімната виходила на невелику терасу, яка допомогла мені, утворюючи виступ серед гладкої стіни. Скориставшись нижнім вікном, щоб спертись ногами, я видерся на терасу. Нагорі зупинився і глянув униз. Евольф заліз у будку і з цікавістю дивився на мене, схиливши голову набік. Потім я бачив, що господар залишив вікно відчиненим, тому можна було б увійти в будинок, не роблячи галасу кімната була тиха, занурена в темряву, але він був тут, я чув його подих. Я увійшов до спальні, відчув навіть запах алкоголю, який Роман влив у себе кілька годин тому. Я обережно рушив до ліжка. Бачив господаря у цій кімнаті одного разу, коли зайшов сюди у день мого прибуття. Дістався у зголів'я, сів на краю ліжка, прямо поруч із ним. Матрац трохи прогнувся під моєю вагою, але сплячий, здається, не відчув. Я хотів, щоб він побачив мене, хотів, щоб він знав про свою долю. Я простягнув руку до лампи на нічному столику і натиснув на вимикач. Світло впало на наші обличчя. Я встав і повернув лампу так, щоб світло було йому в обличчя. Потім сів і почав чекати, коли господар прокинеться. Але Роман спав міцно. Відсутність Єва він не відчував. Вбивство дружини не зіпсувало його сон. Він, мабуть, звик до вбивства. Скотина. Я не став його будити, вирішив дочекатись, коли Роман прокинеться сам. Озирнувся, потім зручніше мостився на краю ліжка і глянув на нього. Минулої ночі в Гавані я бачив різних людей. Серед них були злісні, зловісні постаті, а деякі просто огидні, такі як Уон і Пуальсен. Але пика Романа перевершувала їх усіх, принаймні в моїх очах тому що він убив жінку, котру я дуже любив. Нарешті повіки його сіпнулись. Роман кліпнув кілька разів і зрештою розплющив очі повністю. Спочатку в цих очах з'явилась недовіра. Він, мабуть, думав, що це поганий сон, а може вирішив, що світло зіграло з ним оптичний жарт. Він знову заплющив очі на мить. Потім вмирнув кілька разів, сподіваючись, що водіння зникне. Але я не зник, і Роман зрозумів, що перед ним жива людина. Я бачив, як страх, що з'явився, повільно змінює вираз його очей. Вони широко відчинились, стали скляними. Привіт, Романе, сказав я. Добре спиться такої ночі, га? Хрипким відсну голосом відледь чутно видавив: Джордан? Дж Джордан! Я поклав йому долоню на горло, але стискати не став. «Не намагайся покликати його!» – промовив. «Бо одразу замовкнеш назавжди. Не клич раніше часу смерть. Допоки поводишся тихо, будеш жити». Комір піжами заважав, тож я другою рукою відсунув його від шиї господаря. Я звернув увагу, що йому подобається шовковий одяг у смужку. Зараз піжама була у чорну та золотисту смужку. Роман стримав голос на низькій ноті. Хрипкий шепіт, а може він не в змозі був говорити голосніше. «Скотті, скотті!» – я нахилився до нього, щоб краще чути. «Що таке?» – спитав я навмисне вічливо. «Я дам тобі сто тисяч доларів». Отримаєш у банку, тут, у місті, чек на пред'явника. Дозволь дійти до столу і виписати чек. Тільки до столу, скоті, в іншому кінці кімнати. Або сам принеси сюди книжечку та ручку, і я випишу її тут. Я не буду рухатись, допоки ти не візьмеш що потрібно. Я мовчав. Сто п'ятдесят тисяч, скоті, все, що я маю на поточному рахунку. Бажаю, щоб ти повернув мені Єву. Його пальці торкнулись мене. Двісті тисяч? Двісті тисяч чи достатньо? Ні, на поточному рахунку Чикаго. Чверть мільйона доларів. Забери лапи. Ти не потріб. Я хочу Єву, ти чуєш? Я хочу Єву. Роман у розпачі крутив головою на подушці з боку в бік. Скотті, все, що я маю у Нью-Йорку, у Філі, на моїх поточних рахунках у сейфі. Усе, ти станеш володарем світу, дозволь мені тільки піти звідси, у чому є. Залиш мені життя. Єву, я хочу Єву, нехай вона ще поговорить зі мною. Я хочу бачити її живою, щоб вона рухалась, щоб вона знову посміхалась до мене. Все, все, тільки лише мені життя. Але я не хочу все. Мені нічого не треба. Моє бажання простіше. Адже це так тяжко зібрати чверть мільйона доларів. Все життя. І потім раптом все віддати за один раз. Ні, ні, це дуже важко. А я хочу лише Єву. Мені потрібно, щоб ти повернув її мені. Це не складно для такого типу, як ти, який добре знає, яку нитку потягнути у подібний момент. «Я не можу, Скотті!» – залепитав він. Наша задушевна розмова підходила до кінця. Я це зрозумів, хоч якоїсь рішення ще не було. «Ти просиш у мене єдину річ, яку я не в змозі зробити. Чому не візьмеш щось інше?» «А навіщо ти ламав річ, якщо не можеш повернути її до початкового стану?» І я силою натиснув йому на горло. Не чути було нічого, крім шелесту простираду. Роман бився піді мною, наче йому незручну ліжку. У ці кілька секунд мій розум був ясний. Я не міг розмірковувати. Пам'ятаю, подумав. Скільки потрібно часу, щоб людина померла? Ні, це ніколи не закінчиться. Невже він ніколи не помре? Помреш ти нарешті? Помри, помри! З кожним помри я з новою енергією посилював стиск. Ліжко скрипіло, наче плакало. Я бачив тінь від моєї голови спроєктовану на стіні. Вона тремтіла, зникала. Потім знову з'являлась і тряслась, потім раптом тінь зрушила вбік і спроектувалась на стіні трохи далі, ніби з'явилось нове джерело світла, що перевищує попереднє. На тому місці з'явилась тінь не голови, а всієї людини, тінь виразна. Я завмер, коли зрозумів, чия вона. Я йду, Ед, зараз я його вб'ю. От і затріщав хвіст гримучої змії. Ось вони, утруйні зуби. Я розвернувся разом із жертвою, прикрився тілом Романа, як щитом, і потягнув його за собою до краю, доки обидва не скотились на килимок біля ліжка. Постріл пролунав у момент, коли ми почали падати. Я ледве почув його. Це був не більше, ніж глухий звук. На початку цього процесу він перебував піді мною, наприкінці навпаки, опинився зверху. Я продовжував стискати руками його горло, не послаблюючи хватку, навіть коли падав. Роман повалився на мене всім своїм пузом, кремезним тілом, і ми обоє затихли. Тепер я був певен, що Романа вбито, він більше не рухався. Його руди лежали на моїх, і я чув, як стукає тільки моє серце. Якби він був живий, я чув би удари його серця після такої боротьби. Все зрозуміло. Роман мертвий. Гаразд. Саме цього я і хотів. Джордан наближався. Ми лежали на підлозі біля вікна. Між нами та Джорданом було ліжко. Він не міг бачити нас. Ми не рухались. Я відпустив романове горло, тепер уже давити марно. Схопив рука в смастої піжами і підняв його безвільну руку над ліжком. Рука трималась прямо, тільки кись була зігната у зап'ясті. Я відпустив її, і вона впала на ковдру. Таким чином хотів створити враження, ніби Рома намагається підвестись з підлоги і допомагає собі рукою. Намагається спертись. «Це вдалося», – Джордан сказав Мерцеві. «Як справді, Ед, я влучив нього?» Я простягнув руку Романа до другої лампи, що стояла на нічному столику. І в той момент, коли нога Джордана ступила на кут ліжка, я зійнув зап'ястя і пустив руку на провід. Світильник упав, і лампочка з тріском розбилась. Повної темряви, однак, не вийшло. Джордан залишив двері відчиненими. Але в кутку, де ми були, було темно. Джордан прийшов навколо ліжка, зупинився і подивився на нас. Він не міг стріляти, бо Роман лежав згори. Джордан нахилився, щоб подивитися, хто ж так міцно обіймає господаря. І то була його помилка. Я схопив Джордана за кісточку і різко смикнув на себе. Пістолет знову вистрілив, але уже в повітря. Я помітив, що постріл спрямований у стелю. Зброя впала з глухим стукотом раніше за власника. Падіння Джордана виявилось гучним. Мені знадобилось кілька секунд, щоб намацати пістолет і штовхнути його під ліжко. Не хотів ним користатись. Я був надзвичайно збуджений. Хотів сплатити рахунок своїми власними руками. Я відкинув у бік Романа, наче це був матрац, і схопився. Джордан був уже на ногах. Ми кинулись один до одного, почалася боротьба. Стара вільна боротьба без правил. Щенилася люта боротьба. Я відчув, як втомилися мої руки, але бачив, що противник відступає. А отже, кожен мій удар потрапляв у ціль. Нарешті Джордан був притиснутий до поручні тераси. Я помітив, як він зігнувся для збільшення сили удару. Після якого, очевидно, збирався знову кинутись на мене, але ця неправильна позиція вихідної точки завадила йому вибрати потрібний напрямок. Завдаючи удару, він напоровся на мій шалений кулак. Я ледве не вивихнув плече, але обличчя Джордана раптом зникло з поля мозору. Те, що Джордана не стало, я відчув відразу, мені не було з ким битись він звалився за поручні. На терасі залишилися лише солом'яні сандалі Я визирнув і побачив людину внизу Падіння виявилось замало, його не вбити І крім того він упав на клумбу Я також побачив собаку, який гарчав, виснувшись із будки Не знаю, чи був виною запах крові, що ішов від Джордана Чи собака почув дику шалену боротьбу Але він був збучений фас, Вольфе!» – крикнув я, навіть не думаючи, що тварина мене послухає, адже це був собака Джоба, а не мій. Вольф вже навпаки, здавалося, чекав саме на цю команду. Пригнувши голову і піднявши вуха, він блискавично кинувся на того, хто впав, і схопив за горло. Я повернувся і зайшов до кімнати, хитаючись прийшов до ліжка». Тепер шаленство, в якому я знаходився, почало зникати. Я відчув страшену втому. Повернув ногою тіло Романа. У мене не було бажання нахилятись. При малому освітленні я помітив, що в нього біля вуха виднілась маленька волога ранка від кулі. Виявилось, не я був тією людиною, яка прикінчила Романа. Його застрелив власний охоронець. Я не хотів повертатися тим самим шляхом, яким увійшов. Надто втомився. Повільно вийшов з кімнати, залишивши двері відчиненими. Пройшов через хол до сходів. Внизу горіло світло. У вестибюлі на першому поверсі стояв Джоб і, підвівши голову, дивився на мене. Він не ворушився, і складалось враження, що він перебував у такому положенні вже кілька хвилин. Я глянув на нього зверху. «Ну, дійте, чого ви чекаєте?» – сказав. Слуга подивився на мене, не відкриваючи рота. Я спустився сходами і підійшов до нього. Джоба різко повернув голову до вхідних дверей. «Зараз я відчиню вам двері», – промовив він. Йдіть, будь ласка. Потім мені треба буде піднятися нагору, знайти телефон і подзвонити». Я прийшов поруч, майже торкнувшись його. Подивився у вічі. «Не забудьте описати мою зовнішність», – похмуро мовив я. «Але мені нема якого описувати. Я нікого не бачив», – відповів Джоб. «Ці двоє часто сварились. Я завжди думав, що так все і закінчиться. А сьогодні між ними сталася сварка, коли вони прийшли до хати. Я відчинив двері». Джоб продовжував. «Вона була дуже привітною пані. Чув сьогодні, як вони говорили про цю справу. Тож я все знаю». «Ви не почуйте більше про це розмов», – запевнив я слугу. Джоб зачинив двері. Я повернув за ріг і попрямував до пляжу. Собака, побачивши мене, залишив тіло Джордана і кинувся до мене. Морда її була вологою, і забруднена кров'ю. Цю роботу я мав зробити, а не ти. Звернувся я до пса. Я з любов'ю поплескав собаку по спині. І перескочив через огорожу. Вольф продовжував супроводжувати мене з іншого боку стіни. Ще довго було чути, як він скилив. Розділ 15 При перших ранкових променях сонця. Ель Моро Здавався присадкуватою масою рожевого вапняку. Катер з такою повільністю проходив повз фортецю, що створювалося враження, ніби стоїмо на місці. Нарешті спорута залишилась позаду, і ми увійшли до порту. Я знову був у Гавані. Після минулої ночі я відчув, що нічого не сталося. Я покинув катер і пішов до митниці. За останні три дні це було вдруге. Митники зупинили мене для догляду. «Лише невелика поїздка по термінових справах», – пояснив я їм. Митники дозволили пройти. Сонце піднялося над горизонтом і тільки-но почало фарбувати дахи у рожавий колір. День ще не набрав повної сили. На вулиці свіжо та прохолодно. «Я вже більш-менш орієнтувався в цьому місті, знав, куди йти, а це завжди добре». Я прямував до центрального поліцейського управління, до Акости. І йшов повільно та безтурботно. Було ще рано, і мені хотілось дати детективу час прибути на робоче місце. І ось я увійшов до будівлі. Акоста сидів за письмовим столом і перекладав папери. Мабуть, щойно прийшов. Акоста підняв очі і побачив мене біля дверей. Ах, ви вже тут? «У таку ранню годину», – вигукнув він. Я зачинив двері. «Нещодавно я вбив двох людей у Майамі», – зізнався. Його рука завмерла над паперами. Поліцейський глянув на мене довгим поглядом. «А чому саме прийшли сюди? Чому не звернулись до поліції там, у Флориді?» «Не знаю», – відповів я. «Думаю, будучи тут, Буду ближче до Єви, ось. А може, коли йдеться про такі справи, людина воліє звернутися до того, хто її вже знає. Я посміхнувся, а Коста відвів від мене погляд і знову почав перекладати папери. Наче вже закрив одну справу і тепер готовий перейти до іншої. Якийсь час мовчав, чекаючи, але не витримав. «Що ви маєте намір робити?» «З приводу чого?» «Щодо того, що я сказав!» А Коста насупив чоло. «Я не дуже добре знаю англійську», – сказав детектив. «Часто не розумію слова та фрази, вимовлені швидко». «Я можу повторити чіткіше. Нещодавно в Майамі я убив двох людей – Еда Романа та Бруно Джордана. Я сказав досить ясно» а Коста похитав головою. «Моя англійська нікуди не годиться, якби я отримав телеграму від поліції Майамі, які просили б затримати людину на ім'я Скотт. Вину у вбивстві скоєно там. Тоді інша справа. Тоді б пустився у пошуки якогось Скота, знайшовши його затримав би, бо мав би це зробити. Але допоки я не отримав такого повідомлення». «Будьте люб'язні, припиніть бурмутіти англійські фрази, які я не розумію. «Я думаю, що ви ніколи не отримаєте такого повідомлення», – запевнив я. «Це навряд чи можливо». «В такому разі це не моя справа. Я знаю, що робити, вам потрібно йти. Двері ось там». Я зрозумів, куди Акоста веде, і мав йому подякувати. Щоправда, я не був упевнений, що детектив заслуговує на подяку. Що він зробив мені? З його милості я провів довгу ніч, повно моральних мук. А він, як вибачення, виявив про мене турботу? Ні, я дійсно не був упевнений, що Акоста заслуговує на подяку. Я повернувся і попрямував до виходу, сказав. Я затримаюсь у місті. «Знаю, почув я його бормутіння. Налягайте на ром, і час мене швидко». У цей момент увійшов поліцейський. Він був збоджений і притискав носову хустинку до тильного боку долоні. Виникла підозра, що хтось його вкусив чи подряпав. А Коста підняв руки і схопився за голову. Потім несподівано обернувся до мене. «Скільки у вас грошей із собою?» – я сказав. Цифра, здається, влаштувала його. «А вам не шкода залишити їх тут, як запоруку для тимчасового звільнення цієї жінки? Ми хочемо звільнити її». Я не відразу зрозумів. «Ця дівчина, ця жінка», – сказав Акоста, – «зочора влаштувала тут пекло, і це тривало всю ніч. Якщо ваших грошей виявиться недостатньо, решта викладу я з власної кишені». «Скільки завгодно, аби звільнити її!» Я поклав гроші на стіл. «Але чому ж її затримали?» – запитав. «Як свідка, але ж вона не…» «Який там свідок? Вона вкрала годинник у одного із агентів. І ми були змушені заарештувати її за звинувачення у крадіжці. З цього моменту нам немає спокою, і вона схожа на один із тих ураганів, які час від часу проходять із моря. Але ті, принаймні, у певний час ідуть. Мені було важко зберігати серйозний вигляд. «Вона помилилась», – сказав я, вибачаючись за неї. А про себе подумав. Мабуть, жінка вирішила якось виправити свої справи. Штраф або застава, або як він там називав, був оплачений. І через кілька хвилин я почув шум у коридорі. Складалося враження, що тягнуть величезного звіра. Двері відчинились і вийшли два здоровені сторожі, тримаючи кубинку за руки. І, напевно, третій тут був би не зайвий. Такого завдала вона їм клопоту. Залиште її, нехай іде, нервово промовив акоста. Якщо вона ще когось кусить, мушу помістити фурію в ізолятор, і з обережністю додав Відчиніть вхідні двері. Поліцейські різко відпустили її і дуже задоволені відійшли назад, звільняючи жінці прохід. Але північ не поспішала скористатись відчиненими дверима. Спочатку вона пригладила одяг і пригладила місця, пом'яті пальцями агентів. Зробила символічний жест, струшуючи з себе щось невидиме. Очевидно, цим вона хотіла сказати, що боїться заразитись від подібних контактів. Потім поправила на грудях блузу. Нарешті, замість того, що піти, північ попрямувала до Акости. Ішла повільно, але, мабуть, налаштована була рішуче і войовничо. Вона йшла, як тієї ночі в кімнаті, коли я її побачив вперше. У таку мить із нею краще не жартувати. Акоста залишався на своєму місці за столом. Тут ще знаходились його підлеглі. І йому не хотілось відступати. Однак на обличчі детектива читалось, що він не проти зробити кілька кроків назад. Опівніч опинилась біля столу і дивилась на акосту. Здавалось, вона хоче спопелити його поглядом. Всі в кімнаті притихли, я кашлянув, даючи зрозуміти, що намагаюся вивести її звідси, жінка навіть не подивилась на мене. «Привіт, північ», – сказав я, щоб заспокоїти її. Але це не допомогло. Вона продовжувала тримати Акосту під своїм поглядом. «Поговоримо на вулиці», – відповіла жінка, не дивлячись на мене. «Тут ситуація невідповідна». Вона так сильно пирхнула, що папір перед Акостою злетів у повітря. Після цього північ розвернулась і пішла до виходу. Вона, як і раніше, йшла повільно, але рішуче, з загрозливим виглядом. Двоє сторожів завбачливо увійшли у бік. Північ затрималась на порозі, обернулась і знову подивилась на акосту, вдруге намагаючись попилити його застережливим поглядом. Потім підняла коліно, витягла з-під сукні огризок сигари і засунула до рота, продовжуючи демонструвати своє ставлення до поліцейських. Розтягла праву руку до верхньої частини дверей, черкнула і запалила величезний сірник. Через секунду цей палаючий сірник летів через двері до Акости. Північ вийшла, у повітрі залишилось трохи диму від цигари. Я глянув на Акосту, той крадькома провів носовою хустинкою по спітнілому лобі. Потім узяв прес-пап'є і обережно поклав його на документи. Які трохи раніше злетіли в повітря від пирхання півночі. Зачиніть двері, наказав він поліцейським. Я не хочу її більше бачити. За хвилину я наздогнав жінку на вулиці. Вона йшла неквапливо, упевнена у собі, і люди поступалися їй дорогою. Я її укнув. Ну, ось все скінчено північ, сказав я, крокуючи збоку. «Все закінчилось», – повторила жінка. «Виявилось, що говорити нам більше немає про що. Ми замокли. Я б запросив вас випити чогось. Почав було я, але…» «Я знаю, вона вже там. Та, яка чекає на вас, у могилі». Ударом руки північ струсила пелюку з мого рукава. Таким чином ми попрощались один з одним» як кораблі, які розходяться бортами вночі, наче стежки, що перетнулися в темряві. Я на мить затримав на жінці погляд, потім обернувся. Північ продовжувала свою ходу вулицею, а я увійшов до Слопі. Зупинився біля табурету, де ми сиділи. В думці спливли є останні слова. «О, Скоті, дай мені знати, як вийшло наше фото? Воно вийшло дуже добре, кохана. Напівголосно промовив я. Підняв келих і випив за неї. Потім розбив келих об табурет.